Rijs naar die sterren Samet Koorie Slot de ander Om 36 Goeiendag en hartige welkom Bij my program Rijs naar die sterren Mijn naam is Koorie En ek wil nie baie wakom by my program baie dankie vir die ondersteuning en vanavond kyk ons weer na die buitenste en wat daar gebeur maar kom ons luister hier is een stikkie muziek en hier steens jordaan met soos bloed Hoe jy is vandag my stay so fleg al op by ek praat jou plan op by my tori praat my maar vermaak lekker dan dan dann am mai ach praia praia e ria vor mai ria si è rotto mai con trana che i miei acqua vor mai er vino in stormi miei ti er mai Damn, for my I try all day for I by my to try for my for my wat my licht maak vir my my stelra en wat my vol en my Dien met soos bloed en natuurlijk weet ons laatst week gestaan oor die buitenruimtelijke weersens ons gesels oor die rooswelgeval en Het jy al gedink oor die leven in die buitenste ruimte en leven op aarde waar die leven vandaan gekom het? Wel, daar is baarstof tot nadenke en ek is op jy rond gegrawe en ek is op jy gaan kyk na die skipping en die oorgeskiddings en daar wil ek kyk na inteligente voorwerpe in die aardese biologie en ek, hulle praat ook van Charles Sy se biologie en veranderinge wat die gevolg was van likrake gen genetische metasies, wat saamwerk met natuurlijke selectie en sovoort. Maar ek gaan jou nou nie verveel met al die biologische terme en al die wetenskapelike termes neem, want ons wil na die interessante onderwerpe kyk en oor die interessante dinge gesels. So ek het nou heel aand gesels oor die visse amfibie gewoord het en amfibie het gaandeweg reptele gewoord en toe het reptele verander na vols en vols woord, het 2 dieren gewoord en as mys nou kyk na die verschillende fliks vir al is al die sci-fi fliks na die bevinding, dan kyk mys wat die mens om dink oor die dinosaurus tykperk en al die type bevindingen Nou, as ons kijk na technologie, denk ek weer aan die pyramides, ek denk aan die moderne technologie van die telescoope, rekenaars is een, nanotechnologie is nog een, en as jy nie weet wat die technologie is nie, ek ga nog baie gesels nie toekom oor die verskillende technologische kwantumsprong waar al was, in ons sameleving daar is al meer as 100 jaar wat wetenskapelik is soek na die vermiste skakel van die mens doen, waar die mens vandaan kom en dit is nie die skakel wat daar se sy doodsteek leen hy het goed geweer die enigste manier om sy theorie te weer verheer so wees om daar die vermiste skakel te vind en is mense nou dink, hoeveel patoloe, geoloe, uitgravers, constructiewerkers, olie- en waterboorders, en archeoloe, antropoloe studente, en amateer het tot nou toe, met die beste en nette menstienerie, wat nou geval het, om daar een noodzakelijke skakel vir die voliese theorie te vind, dit was miljoene, en alle palentoloog weet dat die fossiele rekords absoluut geen bewijse vir die disenfase in evoluusie is nie sê vir my, laat weet vir my gloe jy aan die big bang of die kosmise eier persepsie, gloe jy daar aan dat die hele ontstaan het dier die big bang theorie waar hier die kosmise eier ontplof het en al die materie die jimmelruim ingeskiet het of die universe ingeskiet het en toe vandaar af vir miljoene en miljoene jare het al die starre nou gevorm en het die aarde nou in evoliesie voor uitgang gemaakt laat weet nou wat jy denk denk jy dit was so denk jy dit so net een mythe is dit een storiekje wat die wetenskapelikus uitgedink het denk jy dat dit werklik so is, dat mens die afstand in die jimmelruim kan meet, tussen starre stelsels met gamma strale. Weet jy van die wit worms en die zwart gaten in die jimmelruim? En al die mythes en al die theorie wat daar was, omtrek die wit worms en die zwart gaten, natuurlijk het betuig mense, nie eindelijk net mense is as groot nie as is, het geglo dat indien jy in een swaard gat inval of in een bekbleke hol inval, dat jy by ander stelsel, sonder uitkom, of selfs in ander dimensie kan uitkom, het jy dit geweet, as nou nog mense wat geloo, dat as jy in een van die wit worms in die ruimte beland kan jy terugbeweeg in tyd tot by die ontstaan van die groot universe. Maar ek denk een bykie daar terwyl ek van ons nog een liekie speel en krys my koffie dan en dan kry ons lekker verder plant. Hier is Debald Westerval met een duizend jaar. draai jy om my en waarom hou jy my nog vast waarom steek jy my nog weg is my gerand in jou kast, waarom staan jy net daar met leer beloftes aan jou stij waarom voel dit of jy hier blij want dis voorbij en het duizend jaar saam Dit se feel, dis sak en nooit weer sin nie. Dis lak my moed verbeul, in die tyd was Wasserfall met eie duisend jaar en mense, as mens nou denk hoe lang die aarde al bestaan en hoe lang die julle al, al bestaan dan weet die mense, dat dit nou eeuwe en eeuwe is en denk een beetje terug in my kleintijd kan ek onthou daar was een taand as so wees syd gegloed die aarde was plat en is mens nou denk aan Copernicus en as mens denk aan waskoed en kama en alweer ons daai ty het mens nie geweet die aarde is rond nie en baie mense het gegloed die aarde is plat, en as jy op die see vaart en jy kom op die sekere plek dan gaan jy nou die afval by een of ander waterval van die see, maar die aarde is kon sy is nou met moderne technologie en met al die uitvindings het ons nou tot die punt gekom wat kennis ons gewijs het dat die aarde nou nie plat is en dat nou rond is en dat al die hemels sfeer basis rond is en ek gaan so by die kyk na al die, die sfeer ook maar ek sien jy daar het nog nie jou koffie die reg nie, kom speel nog een liekie terwijl jy gau een koffie daar gaan kry en hier is ou David voor jou met sy kaboomelies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 Yes lah, <laughs> ading ali, kau phi leng, ading vir die met sy kabomelies en weet jy wat is een kabomelie het jy al ooit een kabomelie geëet ek tois loof ons kleinspan weet wat een kabomelie is vanaan kyk ek bykie na die naaste buitenruimtelike stelsel of nie stelsel nie onderwerp of voorwerp die naaste aan die aarde en dit is natuurlijk die maan, wat van ons is met die maan gepla, das theorie, wat mens die, ja nee, vrouwens is met die maan gepla, as het volmaan is, dan is allemaal sy kopers om het dier mekaar nou, kom ons bekyk een bykie die maan wetenskapelik is men die maan was eens deel van die aarde gewees en die theorie is dat die groot voorwerp so wat 4 biljoen jaar gelede die in die aarde gebots het in groot rotsel dat afbrek het, wat uiteindelijk weer saamgesnaf het om die maan te vorm dit kan wees, dit kan nie wees nie dat weet my wat jy denk, het een groot voorwerp die in die aarde gebots wat die aarde so'n beetje beskadig het en het groot stuk van die aarde afgebreek het en toe die maan gevorm het die soortekarig op die maan is so wat een vijfde van ons aarde sinne ruimtevaders het met speciale kleere om te keer dat hulle die ruimte in wegdryf het ook op die maan geland en dit is ook dier betuie mense afgegooi as een miete betuie mense reken, het was groot klug gewees, daar was nooit na die maan toe gereis nie, mense het nooit op die maan gaan loop nie dit was in een atelier opgestel geweest en die televisiekameras het hierdie hele gedoente op camera vastgelee in die atelie dit was nooit op die maan nie daar was verskye theorie en dinge oor die maan landing, dat het nie waar was nie dat het groot is, maar so is ook daar baie ander dinge waar mese eeuwsklik begin beg om twyfel te draak in wat gebeur het, hier het gebeur hier het nie gebeur nie, en dit is baie snaks, as mys terugkik in die hoe propaganda gebruik is om paar dinge op aarde toe te smeer as die mens nou dink aan die Hitlerse tyd met die natiebeweging en hoe propaganda die Duitsers die sonneboeken gemaakt het, wat al die jode in die holokaas laat dood gaan het betie mense sê, daar is nie een jood in die tweede wereldoorlog en geskanders doodgemaak nie en die mense sê, wie dit is so so maak, die geld mag mens al keer mekaar, jy later nie weet wat is waar en wat is nie waar nie maar ons is nou nie oor die geld mag aan die gang vanavond nie, ons gesels oor die maan en mens sal 6 keer lichter op die maan wees as op die aarde en onmiddellik wil ek maan toe gaan so dat ek 6 keer lichter kan wees as nou meer as 100 ruimte tye het, het al die maan die aard is die enigste natuurlijke satelliet besoek en rotsmonsters teruggebring, wat steeds bestudeer word. In Amerika is daar maanklippe, wat in kluise baie baie diep wegbere word, want dit is baie geld werd en baie dier. Maar hulle reken ons sal nie even da kan neskop op die maan nie, mens die swak atmosfeer en die gebrek aan water wat veroorzak die maan nie lewe kan ondersteen, soos ons die op aarde kie nie. Sal jy graag op die maan wil gaan blij, let weet my, ek dink ek wil betie daar bykie wegvlieg maan toe, as ek kyk wat alles die op ons aarde gebeur. Kom ons luister nog een stukje muziek, en ek gaan vir ons Elton John se Sacrifice speel. He is Elton John. John met a sacrifice en ons kyk verder betie wat op die maan gebeur het en hoe die mannese pakke gelijk het wat maan toe was en natuurlijk was hulle in Apollo op maan toe gewees hulle het natuurlijk een skerm gehad met goud voor die oor voor die beskerming ten die zon al lyk asof dit so donker is in die buitenruimte, as mens daarna kyk, schyn die zon toch dierentijd 24 eere dag in die ruimte uit, die straal is beweeg verby die aarde verby die maan en die eenkant van die maan is permanent en donker te gehul dis is dit nie donker daar in die ruimte soos mens in die wetenskapelike fiksie, fiksie, fiksie nie. dit is en der ware het hierdie tyd helder daglicht daarbuiten want die son sy straal schyn die hierdie tyd en om die man te beskerm dit is ook om hulle hierdie goudvoelie oor die skermis gehad het om hulle die, die nie son te beskerm hulle het ook rugzakke gehad wat lewe ondersteun secundaire seers of things is ook gebruik het bevat een noodvoorraad vir een half uur en dan een watertank vir die verkoeding stelsel een radio vir communicatie batterie vir elektrische en elektrische kracht dit is, was een geweldige groot voorbereiding om hierdie menne maand te kry en natuurlijk moet hulle ook levens ondersteuning stelsel soos koolstofdioxyd moet die loopend verweider word uit die lucht wat vir inasmoe bedoel is Anders sal hierdie koolstofdioxyd hulle dood baar baie, baie vanaf veroorzaak as die sierstof in die bloed te minder raak En hulle stewels het een dop van isolasiemateriaal oor, oor die toon om te keer dat hulle daar onsnap. Dit is daaromal vreemd nie, dat mys nou dink, daar in die buitenste ruimte het jy al hierdie beskerming nodig waar jy dit nie op die orde nodig het, en natuurlijk is ons atmosfeer wat ons ten andere dinge beskerm, wonderlijke dinge wat een mens met technologie en met die wetenskap te weet te kom. Hy het ook die boophaal met aan en dit beskerm hulle wat het moeilijk is met help ook om beter te kan sien. in toel in die ruimtevaart ondergaan het het die 2 ruimtevaarders in speciale wander, ruimte wandelpakke in die luchtlete buitenkant buiten die internationale ruimtestasie gestaan NASA's Apollo project was gevolgd door sy pendeltuig program en dit was die eerste so in 81 tot 2011 en dit was die wereld die eerste herbrekbare ruimtetuig en die enigste en wat groot satellieten na en van die ruimte kon vervoer en die pendeltuig word 'n vierpel direct boontoe uitgeskiet dit is wonderlik nee. en as jy dit nog nie weet nie daar is toch een ruimtestasie waar daar mense is wat nou al maande en maande weg is van die aarde, wat in die ruimtestasie leef, het jy dit geweet En natuurlijk, elke pendeltuig in hierdie ruimtetuig, het drie deel. Die windeltuig vir die bemanning, die windeltuig het om die aarde gewentel, of na die internationale ruimtestasie geplieg, dit is die een wat wat ou oomlik steeds mense is wat natuurlik al hierdie ondersoeke doen en al die toetsen doen vir lewe enarynge stoses bly dit die area die area oor atmosfeer en natuurlik kon hierdie pendeltuig een vrag van tot 16000 kilogram na die rentistories neem. Die technologie is derm wonderlik as jy mens daaraan En as nou vra ek jou die vraag en antwoord my, dink jy al die technologie is deur ons as mense self uitgedink of het ons 'n so bietjie hulp vanuit die buitestelsel vanaf ander dinges dalks gehad? Ek het dit laas keer ook gevra, net weet my kondik my kon ek my beskaat, my Corrie Pinslabber 3 ons kan heerlik gesels, ons kan onderhoud voer, en dan kan jy jou idees op die licht met ons allemaal bespreek en ons vertel, hoe voel jy oor al die hierdie dinge en natuurlijk as jy ook een ruimte man geword daar is oor genoeg tyd en oor genoeg geleendhede, dat jy een ruimte man kan word in ons era en daar is natuurlijk ook een hele paarse Afrikaaners wat ruimtevouders kan word en word, en daar is natuurlijk ook een project in die gang waar jy permanent maar toe kan gaan so jy verlaar die aarde en jy kom nooit weer terug nie jy op die one-way ticket maart toe as jy belangstel dan en as jy moog weer aardboel, dan kan jy geris contact maak ek weet nie of jy daar nog tyd is nie Ek dink die sperdheid is al voorbij, maar ek kan wel gebeur. Kom ons luister nog een stikkie muziek en ek speel vir ons volgende, Disselblooms, Nicotine en Kaffeine. weer in my gang dis van wat ek verlaan het voel die zonnes dit want van jou is ek zo so leeg ek zit hier op my slu dis jou naam wat terug het voel die zonnes dit want van jou is ek zo so leeg Hallo Blon met en café heen En ons is nog steeds vir die maan As die mens nou kyk na die maan en die Die legio wonders van Loma Luna het die oude men die maan van die aarde genoem Dit was ook die naam van die maan godin in die mythologie laarder verdring dier die maangoedin Diana, wat ook die godin van Jag was, soos die maan dier baar volkere in die verlede vergodlik en vereerd. Hulle kon die wonderlijke son in die man, en die maan en myk nie verklaas as ons het vandag kan doen nie. So die mees een paar eeuwe terug het die maan en die aarde, van die die maan en die son hier van die aarde af bewonder en as die mens na die maan kyk vooral wanneer het vol is weerkost dit slechts so wat 7% van die licht wat al opval en dit wat die mens kan sien dat weerkosting vermoe van die maan is so 0,7% so het gelijk aan die van verpoeerde schieteenkool interessant nie Die man is een onzaglike tydloose, onherbergsame boesternei, sonder enige lewe, selfs al gloe betuimense dat al wel lewe onder die manse oppervlakte is, of aan die donkerkant, waar ons dit nie kan sien nie. En in de klinktaksnaaks betuimense dink hulle sien die man op die maan as hulle sien so na die man, kyk, natuurlijk is die kraters wat die mens daar sien, maar As mys nou kyk, die maan het nie enige koolbriefie wat die versengene hitte van die lang, lang daar wat hy daar heet, die maan, of die maan heet van die zoon af nie. En onthou, die zoon skyn die hele tyd. Die enigste reden, hoekom ons nacht op aarde heet, is om die maan tussen ons en die zoon inkom, dan is dit nacht by ons nou die maan op die een kant het glat nie nacht nie en die maan is natuurlijk morf dood hy is in die vrieslikste literselikste sin van die woord morf morf dood want hy is nie een stikkie lewe op ons maan al wil betuie mense geloo dit is nie die geval nie so op die meer oor die maan die maan het het deursnee van so 3400. 26 kilometer hy lyk like so groot in vergelijking met die aarde dat die mens die aarde maan kompleks, eindlik as die dubbele planeet beskou maar wat die aarde lewend en vruchtbaar is, is die maan vir alle praktische doeleindes een luchtloose verlatenheid woes en leeg die levenslo levensloose oppervlak van die maan, die besaai met klippe en rotse wat dier die ongekende hoeveelheid botsings met meteorite veroorzaak is. En die maanse digtheid is so 3,34 gram per centimeter. En het het een snippeltuig maandigste wat het die lunar prospector genoem het. En het het wel tekens van eis gewees, dit is waarschijnlijk diep verskil in donker kratus waar die som nooit inskyn nie. By sowel die maan een Zuidpool en het ook daar een Noordpool gevind die oppervlak swaartekrag op die maan is maar een siste die in die aarde met gevolg dat die mens daar baie hoer kan spring as die, en natuurlijk is ook vroeger gesê het, mens is sies keer lichter op die maan as die op aarde is een wonderlijke idee as jy nou wil verslank, is maar baie verpel te klim in maand toe te gaan die maand wentel so een keer om sy as in 7 toonag van ons dag dit is 7 uur en 43 minuut en voltooi een omwenteling om die aarde in precies die tyd. Gevolglik hou die maan altyd die selfde kant my die aarde gekeer en wens die interaksie van die swaartekracht met die twee jimmel lichame, word die aarde gerem en draai hy elke keer so wat of elke eeu so wat 1,5 millisecond stadiger terwyl die maan se wentelbaan elke jaar met so 3,8 cm gelig word en so bekie afstand die maan is so 384,403 km van die aarde af en die maan so snel het waar my om die aarde wentel is so wat 3 kilometer een uur dit is interessante feite het jy dit geweet die obervlak temperatuur van die maan is 127 graden celsius met die son op sy hoogste in die hemelruim afgewissel met 'n vrieskouwe minus 173 celsius nachts en dit is nou by die equatoriale see en die eerste aardse besoeker in die maan was die onbemaande Sohoed ruimtetuig Luna 2 in 1959 dit is natuurlijk onbeman gewees, dit is nie die eerste maanlanding landing toe die mense op 20 juli 1969 op die maan geland het nie en dit was natuurlijk die Amerikaners Neil Armstrong en Edwin Aldrin wat op die maan geland het en die laaste mensenlanding was in December 1972 op die maan gewees. Interessant! Daar is nog hier paar ander interessante feite met ook en die die maan al besoek het met sy onbemande wenteltuig, Jean Drian. Hy op 22 oktober 2008 van die aarde af gelandseer om vroeg in november as die satelliet om die maan te beweeg en het is ook nie net die Amerikaners nie die rest was al ook op die maan reistogte gewees baie baie interessant en natuurlijk het baie van lande soos Amerika Britannia en Duitsland ook allerhande instrumente gebou om onderzoeken te doen op die maan Ek sal nie saaft of nou om van daardie man klip in die handen te kry en hulle dag bykie op te fel. Ek dink jy sal sal my stem. Kom ons luister nog hulle kie en heeselien Dion met my hart hoge aan. is my tyd amper op ek wil het noem indien jy wil adverteer op internet radio dit is baie baie goedkoop om te adverteer op internet radio en as ook baie goeie red is hoe kom jy die optie oorweeg om te adverteer op internet radio dis koste eventief as ek reis en Navorging het ook getoon dat online luisteraars meer ontvankelijk is vir online advertering en meer geneig is om producte online te koop en ook natuurlijk meer fonds het om te spandeer. Een verhooging is dan ook moeilik uit die inkomste uit jou advertenities uit. Jou advertenities bereik een groter mark aangezien die gehoor reeds online is en die meer geneig is om te reageer om actie te neem op advertenties Gebruikers wat ook na internet luister, is drie keer meer geneig om op advertenties te reageer als gewone traditioneerde radio advertenties want onthou, terwyl hierdie luisteraar na jou advertenties luister en hy surf daar net, kan hy net op jou webblad beland en jou product aanskaf, een baie makkelike en doeltreffende manier om jou product die licht te laat sien, wereldwijd, want internationale radio is nationaal en internationaal, so indien jy product het, wat wereldwijd bemerk kan word, is internet radio die inding. Maar of jou beheer nou klein is of groot is, en of as jy, jy nationaal of internationaal wil adverteer, kontak ons geris. Maak met ons kontak op ons webblad, of ons Facebook Facebookblad, los van sy boodskapie, sluit soms by ons skaapgroepie in, soek net vir ons skaapkleedgroep gesels heerliksomt ons die skaaklese op ons Facebook blaai en op ons webblaai dit is baarmaklik om saam te keir en ook baar belangrik nooi al jou vrienden en familie om in te skaakle en saam dus te keir so dat ons familie kan groei daar is nie verskoning nie daar is soveel platforms wat jy kan gebruik om saam te teier streama, moos radio daar is tune in, met tune in jy, nie nie. jy kan inskakel op tune in, op enige salfoon, android tablet, rekenaars, koot rekenaars as jy salfoon het met internet opvangs, soek jy net vir Afrikaans die tune in, laam af en soek die radiostasies naam en keier heerlik saam. Of wie nou nie bad is, en of jy langs die viswater is, en of jy op die andies geberg te bezig om die berg daar uit te klim, terwyl jy indrend opvang siet, kan jy heerlik saam keier. Daar plekke in diekses, waar die Stavrikaanse seens, piekie genaap nie boerre, daar, wat die radio 24 uur a dag speel, en daar die groot lokale op daar plaas waar die werksam is in die Amerikaanse is natuurlijk reese plaas, het is nie net in Zuid-Afrika of soos in Zuid-Afrika waar klein plaas is nie, hy leid werkelijk reese plaas in ek gaan jou vanavond groet een liefdelike aand verder, een liefdelike naweek baie bliesings, wees geseend, liefde lig vir jou, een wonderke naamweek, vir jou en joune, en ek gaf jou uitspeel, met, Armin van Buren, se Indestructible, net vir jou, lekker, ons verder, tot ziens. Zaloe,